«Де ви працюєте?» «На машинобудівному конструктором, а чоловік – інженер, керівник групи у відділі матеріально-технічного постачання. Він зараз у відрядженні. Що я йому скажу?» Йому не сповістили. Дзвонили в Київ управління, обіцяли передати. «Валентина Гнатівна, а не міг Руслан поїхати до ваших родичів, добрих знайомих? До яких родичів? Чоловік круглий сирота, а мої по батьковій лінії живуть аж на далекому сході». Я навіть з ними не листуюсь, навіть адреси. Мені про них розповідала мати. А де ваші батьки? Мама померла в 63-му, а батько загинув на війні. Скажіть, може ви або ваш чоловік сварилися з Русланом, образили його? Чи не скоїв він чогось? Ні-ні. Гаряча заперечила. «Руслан розумний. Ніколи зайвого у нас не вимагав і вчився добре. Він усе має, що мають хлопчики його віку. Ну, Руслан не жорстокий. Він добрий, лагідний. Я знаю свого сина. А його товаришів? У нього лише один вірний товариш. Віталік Бунак з четвертого поверху. Сьомого числа він провів його на тренування, а ввечері поїхав у село до бабусі. Якими вулицями ходив Руслан на тренування?» Табурчак замислилася чи не дочула моє запитання і все дивилося в вікно. Знову крістіни аж до дев'ятого поверху пробивалась до кімнати мелодія сумна і болісна. Я ніколи його не проводжала, нарешті мовила. Він завжди з Віталіком. Ви знаєте, де водна станція? Якось ходила туди на змагання. Це по нашій декабристів, потім посвердлова вниз до стадіону. «На набережну, через міст. Одразу за мостом причали», – пояснила мені. «Це найкоротший шлях. і ходив Руслан. Чому він обрав самовітрильний спорт?» «Мій батько служив на торпедних катерах, і Руслан в усьому його наслідує. Теж мріє про флот. Ви пам'ятаєте, як він був одягнутий? У прості в'єтнамські штани «Дружба». «Білу футболку, коричневі сандалі і така від сонця кепочка з довгим зеленим козирком. На ній ще збоку напис «Крим». «А де спить Руслан?» Табурчак показав рукою на двері з альняними порт'єрами. «Можна глянути?» Вона байдуже кивнула. Я відчинив двері і став на порозі. Кімната з вікном у двір, шафа, дерев'яне ліжко, письмовий стіл, перед яким на стіні прикріплені шпильками. Картинки яхти кораблів. Ще на маленькому столику кулястий акваріум із булькатими рибками, два стільці, полиця з книгами. Чисто і хайно. Ви тут нічого не зачіпали? Ні. І не прибрали. Руслан сам прибирає свою кімнату. А він не залишив ніякої записки. Я шукала, нема. Мені не хотілося просити фотокартки Руслана, але вони потрібні для розшуку. Я був впевнений, у ці дні вона не раз їх переглядала, та іншого виходу не було. «Валентина Гнатівна, у вас є його фотографія?» Вона сполохано глянула на мене. «Є. Бажано останнє фото», – уточнив я. «Зачекайте». Взяла телефон на довгому шнурі і вийшла. Я підійшов до вікна, побачив трамвайну зупинку і вулицю, якою ходив Руслан під сиділа жінка з насінням. Чого вона так швидко опустила голову? Здалось, чи справді? Я ступив за фіранку, бо знав, що з надвору тепер мене не видно. І через кілька хвилин жінка крадькома спідлоба під лоба зеркнула на вікно. І, не помітивши у нього мене, вже відкрито дивилася сюди. Дивно. Може, знайома табурчаків... Хоч про зникнення школяра з 23-ї квартири, напевне, вже знали всі мешканці будинку. Я знову сів до столу. На 9 поверсі грала скрипка. До кімнати повернулася Валентина Гнатівна з телефоном і поклала переді мною фотокартку. Фотолюбительське чимали. На причалі стояв підліток у спортивному костюмі і посміхався, мружачись від сонця. Білявий чуб куйовдив свіжий вітер. І Руслан притримував його лівою рукою. Кругле обличчя з ямочками на щоках, великі очі і повні губи, схожий на матір. Помітно, що дужий хлопець. За ними долині ряхтіли хвилі, і на них гойдався великий білий вітрильник. Фотографував Вітальк. На перше травня, пояснила. Я видер з блокнота аркушек, написав свій і скорича номери телефонів. — Ось візьміть, Валентина Гнатівна, про всяк випадок. Ми зробимо все, що зможемо, — пообіцяв їй. — Розшукайте його, мій син! Боже, де ж він? І чого він пішов по-пушкінській? Чого? — По якій пушкінській? Коли? — здивувався я. — Після тренування. Радутний висадив його на набережні, і Руслан пішов по-пушкінській, — знічено мовила. — А хіба я вам... «Радутний тренер?» «Хе-хе, це він сказав, але Пушкінська далеко від Свердлова і розгублено, стримуючи сльози, додала. З водної станції набагато ближче додому». Мені кортіло розпитати про тренера, але, зважаючи на її стан, вирішив зробити це іншим разом, бо з Радутним все одно мені доведеться зустрічатись. Ліфтом не поїхав, постояв на площадці. І сюди... Долинала журлива мелодія скрипки. Не вірив, що Руслан зник не з власної волі. Людина не голка, не загубиться безслідно. Здається, та бурчак не сказала чогось головного. Існувала причина, через яку син вдався до жорстокої помсти.